wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Bado endelea na risala ya Sheikh Muhammad bin Salal al-Uthaimin Aqidatu ahli as-Sunnah wal Jama'ah najana tuliangazia al-Iman billah na tukabakisha fasl ya mwisho ambao ni khulasa ya aliyoyeleza ambao ni misingi ambayo wewe yapaswa kushikamana nayo katika huu mlango wa al-iman billah Anasema faslun wa kullu ma min sifati Allahi ta'ala na yote ambayo ameyataja yeye kwa sifa za Allah subhana wa ta'ala kwani ametaja sifa nyingi za Allah subhana wa ta'ala al-hayyul qayyum al, al sifa nyingi amezitaja Anasema zote ambazo tumezitaja huko tafsilan ima kwa kurefusha yaani yani kwa kama katika ayatul kursi imekuja kueleza sifa nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala hii ni katika njia za tafsil au ijmalan ama ni kwa ujumla wallahi asmaul husna Mwenyezi Mungu ana majina mazuri hii pia ni katika ijmal ithbatan imaan kwa kudhibitisha kama ya kwamba Allah subhana wa ta'ala ni hayu qayyumul qadir alkhabir au nafyan ama ni sifa za kupinga kama Allah subhana wa ta'ala na usingizi la tahudhu sinusatu wa la la ahad izen katika sifa za Allah subhana wa ta'ala almanfiya ambazo ni zile amezipinga anasema kuwa haya yote ambayo tumeyataja fa inna na fi dhalika alkitabi rabbina wa nabiyina sote kwa haya yote ambayo tumeyataja tuko kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume wake tumeshikamana nayo Hatujaleta sifa jina ama sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa imepatikana kwa kitabu chake ama sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa, wa, wa ala masar عليه salaful umma wa imatul huda min ba'dihim sa'irun na njia ile ambapo waliofuata wem waliyotanguliwa akiiwa masahaba khairul kurun, khairu qarni khairu ummati ani khairu nasi karni thumma alladhina lawnahum thumma alladhina lawnahum na wale ambao waliwafuata hawa umma ama watu ambao walikoni bora baada ya mitume njia yao kwenye mlango huu sisi tufuata njia hiyo na katika njia hizo anakuja kwa jambo la pili ambalo hii ndio ilikuwa ni manhaji ya salafu. katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake wanara ujuba ijra'i nususi lkitabi wa sunna fi dhalika aladhahirha ni kwamba sisi numiruha kama jaat tunayapeleka kama yalivyokuja kwenye dhahir. tunaelewa maana yake walakin alkayfiya majhul hatujui kaif vipi sifa fulani lakini twajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuja siku ya lifasil kadhaa, anashuka huwa alii zote twajua maana yake hakikatan lakini kaifia vipi Allah subhanahu wa ta'ala hili nufawidu alkayfiyya wa la nufawidu alma'na ndio itikadi ahlu sunna wal jamaa kwamba tunarudisha ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa, kwa vipi ambapo ni ama kwa hali ya hakika maana yake tunaithibitisha kama walivyodhibitisha waliotutangulia wem waliyotangulia wahamlaha ala haqiqatiha allaika billahi ta'ala na tunaibeba hizi nusus kwa hakika ya iliokuja nayo ambayo inamlik ama utasema inampasa kama inavompasa Allah Subhanahu wa taala yaliko yalingana kama inavulingana na utukufu wa Allah Subhanahu wa taala kisha anakuja na msingi wa tatu ya kwamba na hapo ya kwamba sisi tuje mbali wanatabarrau min tariqi almuharifin na tunajiye mbali na njia ya walio waliyopinda waliofanya tahreef محرفين لهذا لها محرفين لها الذين صرفوها الى غير الى غير ما الى غير ما اراد الله بها ورسوله والي بدلشا ناوكاية... وكا كمبالي... وكا كبال وكا يفني تحريف و نا... وكا يطند نصوص الله سبحانه وتعالى بس بسين... يعني الله سبحانه وتعالى ونبيي وكي... الله سبحانه وتعالى انا ترمكا... سمعنا Hawa wakasema la aterimki Allah kama malaika wake. Allah Subhanahu wa taala anakuja anasema la, ila ni amri lake. La sisi njia kama hii twalipinga na tuko mbali nalo. Wa min tariqil mu'attilin, nanjia ya walio vunja mana maana. laha alladhina attaluha, waliosema kwamba Allah Subhanahu wa taala mambo yote ambayo amejeleza katika sifa zake sio hivyo, twazipinga maana ambayo Allah Subhanahu wa taala amesema Allah misema yakompasta wasi la. hakufanya istiwa staula sisi njia hii ambao ni watu ambao wamepinda pia tuko mbali nao kwani tutasemwa Allah subhanahu wa taala tunabeba katika hakika yake inayomlingana na ye Allah subhanahu wa taala na utukufu wake wamintariqil ghalin na pia tuko mbali na watu ambao walipita mipaka fiha aladhina hamaluha ala tamthil. watu ambao waliipeleka mbali paka wakaikaa hizo nusus ya kwamba Allah subhana wa ta'ala ya kwamba yeye sifa katha na sifa kadha na kadha wakasema sifa hizo ni kama sifa zetu sisi viumbe. Na tutapata ya kwamba wengi katika firak wamechukua mlango huu hata badhu al-diyan wata kama baadhi ya Wakristu Wamefika kiwango mpaka ya kumchora Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema ndiyo hivi ana mandevu kwamba wamefika tamthil mpaka kumchora ya kwamba na kuna wale ambao nini walifika kiwango ya kumfanya ni kumnasibishia bali kuna baadhi ya pirah yani vikundi vya walio kwa Uislamu walifika mpaka kiwango cha kusema kusema size mkono wake ni size hivi na hivi na sisi sote tuko mbali Allahu akbar min ya kwamba la la yuhituna bihi la yuhituna bi la yuhituna bihi ilma ya kwamba sisi elimu yake Ya kwa ya mapaka iwe ni kwamba yuhad ya kwamba inapimwa kwa idadi wala masafa wala kuwa itafananishwa na asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kisha akaleta jambo la mwisho ambalo la nne ambalo ni msingi ni kwamba na tunaya elimu ya kiyakini yaki tuna itikadi ya jazim ya kwamba yote yaliokuja kwenye Qur'ani na Sunna Wanaalam ilma al anna ma jaa fi kitabillahi aw sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa haqqun yote alikuja kwenye Allah kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna zote sahihi za mtume wake yakomba ni haki la yatanaqad ba'dhuhu ba'dhan azigungani baina yao qur'an aya za qur'an azigungani baina aya na aya wala qur'an aiku gungari na sunna ambayo ni sahihi ya mtume aliye salatu wasalamu bali sunna ikungari na sunna nyingine anasema li kauli lahi taala na hii inatokana na maneno ya allah subhanahu wa taala anasema afala yata dabbaruna alqurana walau kana walau kana min indi ghairi ingekuwa Qur'ani siya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wangepata imegongana zote kwani Qur'ani ni wahi na sunna ni wahi Qur'ani ni wahi matlu ni wahi ambayo ya kupasa we kuisoma kwenye swala Wapata ajira kwa kila harfu unayosoma na sunna ya Mtume alayhi salatu wasalamu ni wahi lakini gairu matlu ya kwamba ufai kuisoma lakini wahi Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia nani Mtume alayhi salatu wasalam kwani yeye eh, la yanطق wanil hawa eh yazungumzi kwa kujitakia yeye eh, yote ni wahi anayozungumza kutokana na Allah subhana wa ta'ala kwa sababu gani tuosema kwamba yote ni haki li'anna tanakuzah kwa sababu kugongana kwa nusus fil akhbar yastalizimu takthib inapelekea ya kwamba lazima tukanushe ikiwa Qur'ani itagongana na sunna kwa hivyo ni Qur'ani ni haki ama sunna ni haki na hiyo ni ya kwamba nini yastalizimu takthib Ukisema Qurani ndiyo haki na Sunna sio haki inamaanisha nini? Umemkadhibisha nani? Umesema umkadhibisha mtume. Na ukisema Qurani ndiyo ndio batil Allahu mustaana. Kwa hivyo ni kwamba Qurani na Sunna ai Katika hali ikiwa ni Qurani ayat ambazo ni sahiha, ambazo ni muhkama, ambazo si mansuh na ahadithi pia hivyo kwa sababu mtu anaweza kuja kwa merakuletea akakwambia oh kuna ahadithi zimekuja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliye salatu wasalama aliamrisha majibo ya uwawe kisha kuna hadithi imekuja kusema nini akakataza kwa hivyo zinagongana hapa likataza hapa la la hii ni nasikh wal ili kwa ni hukumu ya kwanza ika kujana nini kwa hivyo si hukumu moja kisha akasema Tahadhari na kuonesha njia nasema huwa daa na mtu yote ambaye atadai anna fi kitabi llahi ta'ala au fi sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam au bainihima tanakudhan Fadhalika lisu kasdihi na hiy qasdihi na hiy kutoka na yote ambaye atadaia kwamba kuna kugongana katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Ama sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam imma kwa kasdi yake mbovu kwa lengo lake mbovu au zigi kalbihi, au wa moyo wake faliatub basi ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala walianza na yaaondoe anghai anghaihi aondoe huu potogwo waman tawahama na kuna mwingine ambao si si ana kasdimbo wala ana upotogwo ni yeye amesoma kona nini ni kama zinagongana kulingana na ufahamu wake waman tawahama na ule ambaye ata atakuwa na wahm wahm nimesemaje huh? eh kuubbaikaya yani mtawaha yani yule ni kama atadhania ya kwamba kuna kugongana fi kitabillahi au lakini hakuna lengo mzuri kwa sababu pengine sisi tunaweza soma nusu soko na ah pengine yagongana anasema anatunasihi watu kama sisi ambao sisi zingine ya kwamba Kwa mba, wa uchache wa elimu yetu tukaona nini ya kwamba aya ama hadithi, ya gongana anasema au fi sunnati rasulihi au bainihima Fadhalika imma liqillati ilmihi in kwa sababu ya uchache wa nini wa elimu yake au kusuri fahmihi au uchache wa kufahamu au taksirihi fi tadabburi Ama ajajitahidi sana katika kuzingatia falyabhat anil basi mtu kama huyu atafuta elimu walijitahidi fi tadabbur na angaani sana kufanya tadabur Sheikhul Islam bin Taymiyyah kuna baadhi ya wakati aya moja alikuwa anasema mimi urudie zaidi ya tafsiri mia Mia tafsiri. Paka apate maana yake. Na anasema naasa zingine akashindwa kumomba Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kwamba ikio ni Sheikhul Islam bin Sisi pia lazima tufanye eh, ijtitihad katika kufahamu hizi nususu kwa kusoma kwa kutafuta bali anasema hatta yatabayana lahu alhaqqam faka ibniki nini haki fa in lam yatabayan na sa zingine uweza kosa kumfikia haki ama ikambainikia basi huyu afanye nini faliyaqul basi eh faliu faliukila Anasema basi niirejeshe hii amri na hii elimu kwa mtu ambaye anafanya nini? Aneijua. Walikufa antawahumihi na azuie hiyo wahmi yake na dhanna yake ambayo ni mbovu. Na basi yaseme kama wanavyosema waliokita katika elimu amanna bihi kullu min indi rabbina. Tumeamini na yote ni kutoka kwa Allah Subhanahu wa taala. Najue waliala ma anna kitab anna alkitaba was-sunnah la la ta na ma wala bainihima ama wala bainahuma wala kh wala ikhtilaf yani. ilikuwa ni msingi ambao ameangalia amerejesha kwamba al alquran sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake twaitoa kwenye quran na kwenye njia wanara ujub alijra an nusus kisha na kufuata wa masara alayhi salafu alumma wakati huo mlango kisha alijra an nusus ala dhahir kuiangalia kuyanga, katika dhahiri yake kimana na kujea mbali na njia za watu waliopinda kisha mtu kuona yakini ya kwamba nusus ama kitabu ya Allah subhana wa ta'ala na sunna yake hazigongani bali maula kama bali akili ambayo ni sarih ama akili ambayo ni sahihi haiwezi gongana na nini na Qur'an ikiwa wewe ya kwamba kitu fulani haiwezekani hii ni kuonesha kwamba akili yako si sahihi sahi, sahi. ya kwa sababu anasema an-nadharu as-sahih la yu'aridh as-sam'u as ya kwamba mtu kuzingatia ambapo ni kwa sahihi hayezi pingana na nini na nusus ambayo ni sahiha kisha shekhi rahimahullah amekuja katika mlango na msingi wa pili wa imani ambao ni al bilmalaika. anasema mafaslun wanu'minu nu'minu llah unaamini kwa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wa anhum ibadu mukramun ya kwamba ni waja Allah subhanahu wa ta'ala mwakirimu la yasbiqunahu bilqawli aw amtangulii Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno yani wa, kwa kwa yeye atasema jambo lafu hao wakuja na jambo lingine wa hum bi amrihi ya'malun wote wanafuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna ya Allah ma amaruhu sintayo amwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri alio nini aliwapea hawa ni kiram. malaika tukiram maula maana wanasema malaika Alimanu imani bil malaika kuamini malaika inakusanya mambo manne anasema la kwanza ni al biujudihim ni wewe kuamini ya kwamba wako hii ni katika msingi -imanu bil wa al-imani waumini wana, al ghaib wanasifika ya kwamba wanaamini mambo ambayo hayaone al-ghaib ya kwamba we unafaa uamini malaika wote ambao Allah subhana wa Ta'ala amekueleza ya kwamba malaika katika ku, kulia wako na kushoto na kuandikia eh, al-hifadha na kuhifadhi mama ikiwa na mimba malaika mmoja flani malaika kandike. zote waofaa kuitaqidi ya kwamba wako maujudun Anasema la pili ni ya kwamba tunafaa tuamini bima alimna ambapo tumejua ama tumefundishwa majina yao wale malaika tuwajua majina yao lazima ya kwamba kuna malaika anaitwa Jibril wa Mikail wa Israel eh, wa Israfil Izraeel Is, Isra, Isra, hiyo utakuja kueleza baadaye malaika ambao wamekuja katika majina yao katika sunna na kwenye Qur'ani tupatuamini majina yao kama ilivyokuja na wale ambao hatujui majina yao basi tuamini itimala ni kwamba kuna malaika wengi wenye kuandika mathao walinda watu ambao wanaingia siku ya Ijumaa kuandika malaika wako wengi idadi yao wenye kubeba harshi ya Allah subhana wa ta'ala almalaika ni wengi jundullah hawa hakuna anaojua idadi yao isipokuwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nne pia sifa zao malaika wamekhtalifiana katika sifa zao kuna wale ambao wako na nini wako na bawa mbili yaani kitu kwanza ni kwamba huitakidi wameumbwa vipi na mada gani nasema kama tutaoeleza baadaye na wamekhtalifiana katika sifa zao wengine wana malaika wengine ni wakubwa wengine ala kulli hal malaika wamextalifiana na kalika mambo yamekuja kwenye sifa zao pia tunafatuitakidi kama alivyo alayhi salatu wasalam ya kwamba kuna malaika hamalatul arsh wenye kubeba arshi ya Mwenyezi Mungu anasema baina shamaatul udh kutoka katikati ya ndao ya usikiwi yasikio ya mpaka kwenye bega ni masafa ya 700 yani 700 years kutoka baina nini bega paka kwenye sikio ya kwamba hii hasa ndio wewe mwenyewe uweze fanya nini Na nafikiria kuzunguka dunia ye watu kuzunguka dunia na miaka miwili si Ya kwamba ni zaidi Ya kwamba masafa ya kutembe. na pengine masafa imekuja kwenye hadithi haijataja ni masafa ya farasi ama ya masafa yandini kinambi sema 700 kunisho ukubwa wa hawa malaika ambao wanabeba arshi Allah subhanahu wa ta'ala sisi imani ya jazim ya kwamba malaika hawa wako na hizi ndio sifa zao ambazo za Allah subhana wa ta'ala amewapea kisha pia tunafaatuamini ya kwamba kwa kazi zao tufa kila malaika kazi ambayo amepewa na tuamini ya kwamba kazi hiyo amepewa wale wenye kuandika wale wenye kufanya kadha Wakatha. kuna jambo ambalo maula ma utaja kuhusu malaika hii ni jambo ambalo wengi ughafilika kuhusu al-imani bil malaika anasema baada ya hii yote ambayo wewe kuamini kwamba wako kazi zao sifa zao majina yao kuna baadhi ya mambo ambayo ni zaid ambayo inapaswa wewe muislamu ku tayazingatia katika al bil malaika anasema Mao la ma ina mpaswa inampaswa muumini afanye mura'at katika kujua fadla zao hilo la mwanzo na utukufu wao na pia kuwapenda kisha maula ma uelezea kwamba vipi kwa nini upende hawa malaika anasema mtu akijua kazi ya malaika ana budi isipokuwa kuwapenda kwanza, kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'an Anasema malaika wanasema nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah Malaika wanasema kwamba sisi ni wapenzi wenyu Sisi ni wapenzi wenyu fil hayati dunya katika maisha ya dunia wa fil akhirah Hawa wametangaza mapenzi yao nini Kweli so mini Ya paswa sisi tufanya nini bali ya kostatifu fil hayatid dunya peke yake wa fil akhirah angalia inaya Allah subhanahu wa taala ulipokuwa ni janin ulipokuwa ni fitas kwenye tumbo la mamako. kulikuwa na malaika huko ndani ameo wametumwa kuhifadhi na kuangalia al arham na ji, ajniha hey, aitaani ni ajinaa eh? mtumbo <laughs> eh? janin janin aiyo janin Anasema kutoka wewe ukiwa mdogo hujazaliwa. Na ukizaliwa kuna wale mahafadha umeekewa. Na kuna baadhi ya duaa ya kwamba ukisema Mwezi Mungu kuzidishia wengine. Uuhai wako wote malaika wanakusuhubu, wanakuangalia. Na unapokufa wanakuja kufanya nini? Yuthabbituna. Wanakuja kufanya nini? Kukutia thabat. Hiyo ukifa na wakati wa kufuka maula maa anasema pia wanakutia thabati na unapoingia peponi malaika wako na wewe bali anasema ukiwa peponi kuna aya inasema kwamba wanaingia milangoni wakitusalimia hii ni mapenzi ambayo malaika wako nao kwa kuamini yastaghfiruna liman fi al-ard wanakuombe wengine paka msikitini ya kwamba ali salatu wasallama yote ambaye atabaki msikitini baada ya swala anangojea malaika wanasemaje lauma fihlo unasomewa hawa ni watu unatupenda kikweli na katika suratul ghafir hebu angalia viumbe hawa vile wanatupenda Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina yahmiluna al'arsha na wale ambao wanabeba arshi ya Mwenyezi Mungu katika malaika waman haula hu na wale malaika wako pembezoni ama ya kando yake yusabihuna bihamdi rabbihim Wanamsabihi Allah allahu subhanahu wa ta'ala wa bihi Na nwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa yastaghfiruna amanu Wanatuambia msamaha amsamaa wale ambao wameamini wanasemaje rabbana wasi'at kula shay'i rahma wa mungu wendo rahma yake imenini imeni ya katika kila kitu wa ilma na ilmu yako faghfir Waombee wawasamehe lil tabu taabu waombe wataomba msamaha katika wao wattabau na watafuata sabila njia yako natombe Allah tukoe katika watu ambao tunafuata sabil njia yake kisha anasema aje waqihim adhab adhab na walinde wao kutoka na adhabu ya motoni ni wajakome hapo rabbana wadkhilhumul janna wadkhilhum ama wadkhilhum jannati adn na uwaingize katika pepo zenye kudumu adn allati wa'adtahum ambao umeowaahidi wao waman salaha min aba'ihim na waliotengeya katika mababa zao wa azwajihim madhurriyatihim innaka anta alazizul hakim hawajakomea hapo waqihim sayyiat na allah subhanahu wa ta'ala wao kutoka wa kufanya maasi waman ittaqa eh, wa mani wa eh, wa takhi siiat يوم ايد فقد na yule ambaye atajilinda ama ule ambaye utamzuia yeye kufanya maasi basi huyu ambaye ndumemremhu wadhilika huwa alfaudul adhim yule ambao hi ndo hali yao na sisi kufanya nini baada ya kwamba ni kuwa nikuamini kwamba wako na kadha pende sana bali Maulama na alihi salatu wasalama anasema tunafatuwe na tabia nzuri na ujie mbali na kuaudhi. Alihi salatu wassalam anasema malaika wanaudhika na mambo ambayo inaudhi nani? Banu Adam. Alihi salatu wassalam anatukataza sisi kuingia msikitini. Yule mtu ambaye amekula nini? Albasal wan nini? Na Kwa nini? Akaleta ta'alil kwa sababu malaika wanaudhika na mambo ambayo inaudhi binadamu. Ikio wewe utakuwa unafanya hili labon la harufu. Sisi kuaudhi kuaudhi malaika kwa harufu zetu. Alihi salatu wasallam anakataza mtu kutema mate upande wa kulia. Kwa sababu gani? Anasema kwa sabu gani? Kuna malaika yuuliluna yuulil Anasema kwa sababu kuna malaika pande yako ya kulia. Ikiwa hizi ni adabu ambao wewe wapaswa kumfanyia malaika katika arufu katika kumtemea mate. Anasema Ibn Qayyim katika Adaw Dawa. Maneno ya ajabu sana. anasema idha kana ikramu daif wal jar min lawazim al anasema we kumkirimu mgeni na jirani ni katika mambo ambayo inalazimu imani anasema man man kana yu'minu billahi wal yawm al akhir falyukrim dhaifa au jara yakamba hii ni ikiwa ni lawazim la iza imani yakamba we kumkirimu mtu ambayo ni mgeni ama ama nini ama jirani yako anasema fa kaifa bi jar vipi we kumkirimu yule ambao ni nani ni afdalul jar mjirani ambao ndio bora zaidi wa khairud na mgeni ambao ni bora malaika vipi ya kwamba wewe katika hali ya kikawaida ya kwamba ikiwa mtu atakuja kufanya maasi mbele yako je wewe unadhiiki ikiwa mtu ustahi kufanya maasi katika baadhi ya watu ambao wanamjua watu ambao wanamheshimu vipi bi akram ambao Allah subhanahu wa ta'ala mwasifu na karam al anataja katika katika ile aya ambayo inasema wainakum lahafidin kiramin katibin anasema Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu hawa malaika ambao wametuhifadhi yani wanatuhesabia na wanatuandikia kirama nkatibin. anasema asema falailaq na ile inapaswa kwenu falailiqu bikum an ama an ni ni muwakirimu hawa malaika watujilluhum na muwafanye ijlal watahtarimuhum na muwafanye heshima Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya kwamba sisi tuandikiwa madhambi kila tunayozizungumza na kulifanya na kulifikiria laandikwa na malaika Amba ni kirama ni katibin maula ma halu tafsiri anasema yapaswa sisi kuwakirimu kuonea haya ya kwamba vipi wewe utafanya baadhi ya mambo mbele ya nani si ya kwamba unaacha maasi sababu yao lakini alikramu sasa hivi mtu anaacha nini Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo aya amewasifu ya kwamba nini Ibadu mukramun heo wamewakirimu na wamewheshimu sisi yetu pasta sisi ni ya aula yako mbana kati njia ni ya mbana sisi kutofanya nini kutowazuia malaika kuingia katika majumba yetu alihi salatu wasallama atuambia nini kusoma malaika yako mbana kuingia katika jumba gani eh yemje iko na picha na nini na nini nambwa ita kwa ni watu jitahidi ya mbana siku hiyo ni nini Nekomba imekuwa ni, ni swag kila mtu ana paka wa islam utapata namaa majibo bos kwa sisi ndio mtu ufuga na nini unajua hii si ni gani ni gani wewe pengine waleta ile jibo ili watu waje kutembelea, hasa kuna fulani pale wewe unasahau ya kwamba wale ambao ni malaika wa rahma umewafungia hawezi inge kwako kwa. hawa ndio aula wewe unataka kupamba nyumba yako na mapicha na masanamu na nini ile wageni wakija wakafanya nini ngone pako njacho kwa myself ndani ya nyumba una nini nyumba jo jamani lakini unajua kuna nani kuna malaika alkiram wenye rahma ambao unapasa kuwafanya nini ikiwa hao hawataingia hawa kwenye nyumba yako nani ataingia shayatin sintio Allah mustaan anasema Sheikh rahimahullah kueleza aliman bil malaika Anasema khalakahumullahu ta'ala min nur. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kutokana na mwangaza na nur. Kwani katika hadith Alaihi salatu wasallam anasema khuliqatul malaika min nur wa Wahul, khulika eh, jinn min marij min nar Adam, lakum, wa khulika Adam mimma wasafa Allah lakum Allah subhanahu wa ta'ala malaika na Na, na majini na nini? Na kisha akamuomba Adam kutokana na mambo ambayo wamewasifia kwenye nini? Kwenye Qur'an, udongo, turab, tin. Yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasifia. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh, Sheikh rahimahullah anataja sifa katika sifa zao. Anasema tunaamini ya kwamba qamu bi ya kwamba hao malaika usmamisha, ibada ambayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala wanqadu li na waka shikamana na wa kafuata ta'a Allah subhanahu wa ta'ala hawana kibri katika ibada la yastakbiruna an ibadatihi hawana kibri katika ibada hawakatai kufanya ibada wala yastahsiruna wala hawakui ni wenye kuchoka la yamilluna hawakui ni wenye kuchoka kwenye ibada yusabbihuna layla wan nahaar la yafturuna Umsabihi sabihi Allah subhanahu wa ta'ala bila kukoma bali maulama katika baadhi atharu nasema, nasema tasbihi kwao kama vile nini ni kama ilhamu yetu kupumua ya kwamba wewe eh? natural malaika Allah subhanahu wa ta'ala ya komba, huwa ni nafas anfas yani ni kama vile mtu upumua Allah subhanahu wa ta'ala hajjabahumullahu anna fala narahum Mwenyezi mungu amewazuia ya kwamba sisi hatui wenye kuona malaika warupama na wakati mwingine allah subhanahu wa ta'ala kashafahum li ba'd ibadihi allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya watu kwani imepokewa ya kwamba allah subhanahu wa ta'ala alimdhir alimdhirishia jibril mtume alayhi salatu wa kwa sura yake si sura ambayo nini tamaththala bihi pakadra nabi nabii sallallahu alayhi wa sallam jibrila ala suratihi yani alimuona katika ile umbo lake ambapo alayhi salatu wasalam anasema alikuwa al-ufu yani orizon yote ameifunga na na malay, na mabawa 600 alayhi salatu wasalam inasemekana nalimuona mara mbili jibril katika hali kama hii ama katika hali ambayo anakuja katika sura ama maombi ya binadamu alayhi salatu wasalam alikwimuona alikuwa akikuja katika sana katika sura ya dhia alqalbi na katika hadithi ya arabia ya, ya jibril aitakutoya tueleza akikuja sa nyingine katika sura ya mtu ambao nini hawamjui pia katika Mariam inaone jibril alimkujia li maryam basharan uh, wa tamathala jibrilu li maryam basharan sawiyan fakhatabathu akazungumza na Mariam wa khatabaha na maryam akazungumza naye Maryam akamwambia nini Inni a'udhu bir-rahmani minka in kunta taqia alijilinda قالت ما قالت eh, alifikira ali, ali, ali, nini kwa sababu mmekuja katika umbo la binadamu na yeye alikuwa amefanya nini akoku katika sehemu ya ibada yake akamuona mwanaume ambaye ni ajnabia amekuja kwake akasema maneno kama haya naye man Jibril akamjibu sendio akamwambia inna ma ana rasulu rabbiki rabuki mimi ni mimi ni mtume wa Mola wako nimekuja ni kunini kwa ya kwamba na hii pia Mola mu ya kwamba pia malaika wanaskika kwa sababu alipotaja faha tabathu wa khatabaha kwamba wanaonekana na pia wanafanya nini wanaskika wakizungumza wa ata ila nabii na ale, malaika jibril alimkujia mtume na masahaba wakamuona lakini hawakujua kwamba ni mtuni nini ni malaika wa sahaba bisura rajulin la yu'raf mujam wajulikani wala waonekana athari ya safari mpaka mwisho kisha hapa anasemaje wa akhbara anabi sallallahu alayhi wa sallam ashabahu anahu jibril ya kwamba mtume alieleza masaba wake ya kwamba ni jibril ya kwamba mtume hangewaeleza hawangejua nani ni malaika na inakuja mambo ya kwamba kat mtu katika sisi watu udai si ndio mimi nimemstia mtu kabisa jiapo atakujioneshani walii kwangu maneno hizi juu tumenda kwenye nikah nyingine hapo akasema oh si mambo yalikuwa kujaza hizi mambo za hizi nikah uzungumza lakini nafikiri alikuwa akikusudia mimi nimmsikie akasema ya kwamba vile kuna watu mpinga vita na nini asifanye asijaze hizi mambo ya registration ya nikah na nini akaamua kuswali muda mrefu asema hiyo siku hiyo akasikia rufu ya miski majirani akasikia na es juma laika akamtokea na akamwambia sijiuni na ni mambo kama hayo nikajaribu kumpinga akaanikemea kwa sababu upinga mauliana nkaza ala kuli hal ni ya kwamba huyu ibn bazza anaulizo ya kwamba je mtu katika asri hii baada ya mtume kufa anaweza ya kwamba mtume amefanya nini malaika amemtokea anasema anasema hili halina dalili kwa sababu ihtimali ya vitu vingi kitu ya kwanza ni za kuwa ni mtu wa kawaida wewe na mtu kwa basi akwambie ni malaika utamkubali? kulipa a usilipe akakulipia kisha akashuka nini? ni malaika utakubali? ama akawa ni jini pia. Alafu ikiwa hawa masahaba hawakumjua ni malaika mpaka alipomwambia nani? Paka mtume alipomwambia alimuuliza Umar bin Khattab. Mtu bora baada ya Abu Bakar. Na baada ya mtu wa pili bora akamuuliza ni nani alishindwa kujibu sa mimi simjui akambe inna hu jibril yakoma nani sisi atatuambia kwamba yule ambaye atakujeshi nini Ya yakofa kakatokea ya mapicha ambazo ni photoshop juu ya alkaaba iko na malaika amesimama nini eh sio usema? hao vijana ambao walienda kule Mwenyezi Mungu asamee husemea kwamba nini katika karama za Mwenyezi Mungu ameona watu kupigana nao wako na nini manguo nyeupe waliona malaika na mpaka sayo washindwa mola amona sema wangekuwa ni malaika wangekuwa washindwa haya eh? malaika washindwa allah subhanahu wa taala taremshi izza akateremsha malaika kufanyia watu tajnina eh, inaitwa je na madad isipokuwa nini upande ushindi hiyo yote ilikuonesha kwamba Iblis ukuja akawafanya nini akawadanganya akawaletia mandoto akawaletia na majini wa mangonyepo kuonesha wani malaika nao akafanya nini wakabaki kwenye dhalala la kubwa ni kwamba huyu ambaye usema kwamba alipiga picha malaika. Haja ndo Malaika alipiga picha, amepose. Anavaa Na patani, Na picha kama hiyo ikiwa... hey <laughs> Lakini Ni, ni kwenye kwenye. na nini? umepanda daraja ya kwamba sisi uwani kudanganya katika mambo kama haya Anasema sheikh Rahim Allah na pia sisi tunaamini wa nu'minu ahlus sunna wal jamaa bi anna lil, ya lil malaikati ya amewafanyia ameuandikia amewajibisha baadhi ya amali na vitendo wafanye Wengi wametafautiana yani katika malaika kila mmoja na kazi yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa fa jibril jibril ana kazi yake ambei amewakilishwa na nini kwa wahy mai tulisomajana katika katika masaili yanini e, sifa tullahi ya al kalam wamnhum Mikail ama mikal kama ilivyokuja katika riwayati na huyu Mikail kazi yake ameteremshiwa nini kuhusu al-matar wa nabat al-qatr wa, naba, wa nabat kama ilikojada hadithi za riwayati na katika wao ni israeli ambao nini amewakilishwa na nini binafis sur kupuliza nini parapanda habari salatu wasalamu katika islam iraja nasema amemuona intaqama ameitem domoni kungoja amri ya nini ya kupuliza. ambao itakuwa ni parapanda ambao nini ni, ni mbili ya sa'a wa nashr na Molaama wanasema hawa malaika watatu ambao ni Jibril na Mikail na Israf, eh Israfil, eh malaika bora sana. Na Ibn Qayyim anasema ya kwamba na ubora wao ni kwamba wote wameyakilishwa na uhai katika aina za uhai. Jibril ameamrishwa na uhai wa moyo ambao ni wahi, si Mikail ameamrishwa na amewakilishwa kwenye kazi ya uhai wa nini? wa ardhi. Alqatar walini wa na نبات. Na Israfil ameamrishwa kwenye uhai wa nini? Wakfufuli wa kufufuliwa watu siku kiyama. Kisha nasema wa minhum malakul maut ambao wengi mwita nini? Izrael. ama Azrail. Na hiyo hakuna hadithi imepokewa bali ni Israiliyat katika baadhi ya riwayati za wanini za banu e, za mayahudi imepokea kwamba huyu malaika maut anaitwa Azrail lakini sio sahihi na yeye amewakilishwa na kuchukua mioyo au na umauti na kuchukua moyo za binadamu wakati wakufa na pia kuna malaika ambao wamewakilishwa kwa milima kama katika hadithi ya kwamba Ali (saw) alikwenda Taif wakaja malaika wa milima wakamamrisha nini alipofuzwa Taif akamrisha jeje wataka hizi akshabe tuangushe nini kuna malaika wameamrishwa kwa milima minhum malik na pia kuna malaika anaitwa malik ambaye ni khazinu nar ambaye amewakilishwa na kutunga moto anasema wamihum malaika tumu e, muwakalun bil ajniha eh eh bil hama bil ajnani wale wameamrishwa kuhusu janin mambo yaliokuwa katika mito e, watoto wa kwa matumbo ya mama zao fil arham وخرون وكلونا بحفظ بني ادم نكونوا ووكيلشوا ووتحفظي سيسي وخرون بكتابة اعمالهم لكل شخص ملاكان ما كل انت اكو نني اكو عن اليمين وعن, وعن الشمال قعيد وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Hawa ni malaika mmoja kwa kwenye kulia na wengine kwenye kushoto wenye kuandika kuna wenye kutuhifadhi na wengine wameakilishwa katika swali ya, ma ya maiti kaburini anapokufa ambaye ataulizwa kuhusu dini yake na mtume wake na Mola wake na kuna wale ambao yuthabbit kama nilivoeleza ambao yuthibitisha imani wanapokufa Allahu alladhina amanu bilkauli thabit fi alhayati wa fi ambao nasema ni malaika uteremsha malaika kufanya tatbiet, kwa kufanya tathbiti ya kwamba wasihuzunike wala wasiwe na nini na na alhuzn wal nini na shaka eh na malaika ambao wameakilishwa katika watu wa peponi na hii ni kuonesha kwamba ile ilieleza mwanzo yatkhuluna alaihim min kulli bab kila siku katika kila milango malaika wanaingia watu tusalimu salamun aleikum bima sabartum oke wakati moral wakati katika nini kufuzu na tumbe allah subhanahu wa taala pwe ni katika hawa kisha akataja kwamba kuna malaika ambayo allah subhanahu wa taala amewataja wako katika sehemu inaitwa albayt almamur ambayo hiyo wanasema wanasemana muhadhana alkaaba yani alkaaba iko chini na hiyo inalingana iko direct juu ya alkaaba ni kama alkaaba katika al samaa anasema wanaingia malaika Elfu, saba, sa, el, elfu sabiini kila siku wakiswali na wakiondoka na kila siku wale wameondoka hawarudi tena hiyo ni aliman bil malaika na pengine kuna jambo mtu anazauliza kwamba sikizi watoto wadogo sisi ita nini ha eh? eh, na mrembo eh? nauliza kwa <laughs> anasema hili la kuwaita binadamu malaika liko na iskal kwani sio wazi ikiwa mtu anawaita kwa kufananisha moja katika mashekhe mashehe anamuuliza ameandika kuhusu masaili ya malaika ananiambia atashbihi ikiwa ni mtu ku, kuifanya tashbihi kuilinganisha Hakuna jambo limekuja kukataza. Kwani ya kwamba nini? Bali utapata kulikuwa na watu kwa kawaida ufananishwe paka na mitume. Anasema Jarir bin Abdullah, Yusuf hazi kumasindeo. Ame na ame mfananishwa na mtume, si ndio? Lakini ame mfananishwa katika nini? Kwa jambo, si ndio? Kwa jambo ambalo lili seti ni utume. Ame mfananishwa huu usahaba, ame mfananishwa kwa jambo ambalo ni nini? Uzuri. Huyu umefananisha kwa jambo ambalo ni nini? Pengine ni isma ama ni hafanyi madhambi ama nini? Ya kwamba ama pengine uweupe ama pengine uzuri, ya kwamba ukifanya tamthili. Ya kwamba ukafananisha ni kwamba haina ishtaka. Lakini wewe ukiwa unakusudia mtu anaitakidi ya kwamba wanawake ni malaika. Huyu amefanya nini? Amechukua itikadi ya mushrikiin ambao walikuwa kiwiita nani? wakita malaika ni mabinti wa Allah subhanahu wa ta'ala na hili la tashbihi tupata ya kwamba kwenye Qur'an ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafanya hikaya Kisa ya Yusuf anasema alipokuja Yusuf wale wanawake walisema nini Anasema nini? Eh Anasema huyu si mtu yani kwa uzuri wake Anasema huyu si ipokuwa ni malaika yani kwa uzuri ya kwamba nini? Hili ni mbali tashbihi ya kwamba ni paka warabu wakati huu utumia. Kwa hivyo katika babu ya tashbihi baadhi ya woulama wana nini? waezafana. Lakini kadhia ni kwamba ni mtu al-ahwat, ni ya kwamba hili ambalo liko na shaka ni mtu afanya nini? haliache. Ndodora baadhi ya maulama mpaka hili la kuita watoto, majina ya malaika wamefanya nini? Ya kwamba mtoto anaitwa Jibril, anaitwa Mikael, wengine wamefanya nini? Wanaona kwamba kuna baadhi ya maulama wana hivyo. Wengine wanasema la kwamba maana ya, ya Jibril na Mikael ni Abdullah kwa lugha ki ya Kisiriania Kwa hiyo haina ishkali ishikari ya kwamba mtu akiitwa nini? Mje wa Mwenyezi Mungu na haina ishkali Wengine wanasema la. Ikiwa utamuita mtu malaika, yani malak, asiwito mwanamke. Kwa hiyo kutapata kuna asi wanawake huitwa malika, si ndio? Malika ni nini? Ni mwanamke au nini? Ni malaika hakika, si ndio? Malika. Malika Malika anasema maulama kama ibn udhamina anasema mwanamke mtoto afai kuitwa kabisa mtoto wa kike hasatan alamru inakuwa ni ashad Na kuna jambo sikutaja ni kwamba malaika waliitwa malaika minaluluka au alak Ima ni kwa nguvu zao ama arisala ar uluka wanasema ni nini niku ni kutumwa kwa hivyo wameitwa malaika kwa sababu wametumwa Tunakuja katika fasli ya pili ambayo ni Anasemmsingi wa pili ambao eh, ni fasili ambao ni rukun katika arkan za iman ya tatu msingi katika msingi ya imani ambao ni kuamini kwamba nini? Al-kutub. Anasema vitabu alivyoteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wa'nu'minu na tunaamini bi'anna allaha kwamba Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala anza ala rusulihi kutuban. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliteremshia mitume wake vitabu. Hujjata alal al alamin alal Hoja kwa watu. Wa mahajja lil-'amilin na iwe itakuwa ni njia kwa, kwa wenye kuifanyia kazi yu'allimunahum bima e, biha alhikma wayazquhum au wayuzquhum ana wafundisha hikima, yani bitabu, yani ana wa Amu, ikwa, hikma yaani malaika katika vitabu yaani mitume katika hizo vitabu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia amezitremsha iko ni sisi tunapata hikma na mambo ambayo yanetufaa sisi katika dunia wal akhirah anasema hii ni itikadi ya kwanza ambayo tunafaa tuitakili na ni kauli katika kauli za ahlu sunna wal jamaa anasema wanu'min na tunaamini bi anna allaha anzala ma kulli rasul kitaban kila mtume aliteremshiwa kitabi. hiyo ni kauli moja katika kauli za ahlu sunna wengine wanasema la kuna baadhi ya mitume waliteremshiwa na wengine hawakuteremshiwa lakini anasema lakini wazi wa haya, haya hii ambayo imekuja hapa inaonyesha kwamba kila rasul aliteremshwa aya aliteremshwa Qur'an anaaliteremshwa kitabu lakad arsalna rusuluna eh, rusulana bilbayyinat tuliwateremsha mitume kwa mapamba ena, kwa bayyinat wa anzalna amahumul kitabu na tukowateremsha hao mitume ambao tuliwateremsha kila mmoja alkitabu wao wako na kitabu walmizan na hukm liyakuma na eh liyakuma nnasu ili waeze kuongoza watu kwenye haki anasema hili dalili ya kuonyesha kwamba kila mtume alitamshonile kitabu lakini obviously kwenye lugha ya eh, Kiswahili ya kwamba nikisema mtume anafanikanana rasuli ama anafanikanana nabi ah kwenye Kiarabu kuna tofauti baina ya rasul na nani na nabi rasul na nani nabi nabi kila eh, mtu yani kila rasul ambaye ni mtume ni nabii lakini si kila nabii ni rasul vipi ya kwamba aya za maaleey salam nabii wa mwanzo lakini nuh alayhi salam Ndiyo mtume wa mwanzo sawa ya kwamba mtume yani rasul ni am kushinda nini Do akuna vitu ambao ni characteristics extra kushinda nani ambao nabii? Maulama wanasema tofauti kama aliyorejea Sheikh Muslim bin ya kwamba tofauti baina ya Rasul na na nabii ni kwamba Rasul ni mtu ambaye anatumwa na Allah Subhana wa Ta'ala na wa wahi. kwenye umma ambao amba yani ni makafiri ambao hawana sheria iliyokuwa kabla yao. Yaani ni unas mukhalifuna litawhid watu ambao wamehalifu Tawhid. hawa ndiyo Rasul. ama nabii ni mtu anayetumwa an na Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa kona sheria yao sawa hiyo ndiyo tofauti baina ya mtume na nabii siju kama inafahamika baina rasul na anabii na kwa hivyo anaposema kwamba kila rasul ako na kitabu aimaanishi kila nabii ako na nini ako na kitabu Ata maheshhi ya kwamba al-imani bilkutub kwewe kuamini vitabu vya Allah subhana wa ta'ala inakusanya vitu vinne. Ya kwanza ni kwamba Allah subhana wa ta'ala aliiteremsha haqqa kwa hakika ni uteremsho kutoka kwa Allah subhana wa ta'ala. Pili ni kuamini kwamba zile vitabu ambazo Allah subhana wa ta'ala kwa majina yake tuamini hivyo hivyo kwa majina yake kama Taurat wal Injil wa Zabur ambao umetajwa tutasoma baadaye. Tatu anasema ni kuamini tasdiq Masaha, anha. Ni wewe kuamini yote ambayo ya Meshi kutoka kwenye hizo vitabu. Kwani vitabu hizi ziko ziko na nini? Ziko na taharifu. Lakini tutajua kwamba vipi ni sahihi ikija Qur'ani kuthibitisha kwa manini ukweli wa jambo hilo min al -akhbar. Anasema ingine, kwenye kwa kwenye kitabu alikomaandika al-ilmu bima la yunsakh min alahkam lakini inaka ni al-amal ni mtu kufanya kazi na ile ambayo janasihiwa min alahkam ikiwa ni man kabla na imekuja kudhibitishwa kwenye Qur'ani kwamba hili ni letu pia tulifanyia kazi anasema haya mambo manne ni mambo yatazaman al billah kisha akataja vitabu ambayo vimetajwa kwenye Qur'an vitabu vilivotaja kwa ni Qur'an ambavo ametaja vitabu ngapi tano Anasema kwanza ni at-taura. Anasema alati anzalah Allah anzalaha Allah taala ala Musa ni kitabu ambaye Allah subhanahu wa taala limteremshia Musa na hiy a'dhamu kutub ibn Israil yani kitabu kwa bani Israili. Kwani Allah subhanahu wa taala yake هيو كتابه اللي ترامشيه موسى فيها هدى والنور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادو والربانيون والاحبار بما است من كتاب الله وكانوا عليه شهداء هي الكتابو cha kwanza ambao sisi tuwafatuamini ya kwamba Allah subhanahu wa na kitabu hiti baadhi ya maula muona sema hito alwah kwenye qur'ani imekuja alwah si ndio pia wa na pia bekuja suhufu Musa si ndio sema ni tatu tafauti lakini kauli ya sawa ni kwamba yote ni kitabu nini kimoja kwani na utukufu wa kitabu cha tawratu ni kwamba ni kitabu cha pekee ambaye allah subhanahu wa taala khatta bi yadi katika hadithi imekuja kwamba Musa na Adam Musa aitwa hadithu muhajatu Musa Adam. Musa anamwambia Adam wewe ndio ulikuwa ni baba wa binadamu. Wewe uliingizwa peponi. Wewe Mwenyezi Mungu alikuumba kwa mkono wake. Vipi ulitutoa nini? Ulitutoa peponi. Hadithi ya muhaja obviously hiyo utasoma katika mambo ya qadar. Adam akamjibu, akaambia wewe naye Mwenyezi Mungu alikupata urathi, aliyoandika kwa mkono wake. Kwa hivyo katika imani tunaamini ya kwamba hatta Allahu at biyadi Mwenyezi Mungu aliandika Qur'an kwa nini? Kwa mkono yake. Bali mekuja kwenye nini? Kwenye kwenye nususu ya kwamba kabla miaka 40 ya Musa kuumbwa. Hiyo ni itikadi lakini je, hii ambayo iko katika mikono ya watu sahihi. Si Hii iko katika mikono ya watu ambao wanaita ni Torah. amboi kwenye Biblia pande ya Old Testament je hii ndio Taurah ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha nauliza nauliza eh yeah? semalla yenila bi'itibar na nam bi'itibar ya kwamba yale mambo ambayo yamekuja kudhibitishwa kwenye Qur'an ambayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala alifanya kwenye kwenye Taurat kwenye Taurah na nini ikiyo yatathibitika kwenye hii ambayo ile Iko tutasema kwamba hii na hii iko kwenye nini? Hii ni katika haki ambayo ilibaki. Na yote ambayo imebaki ambayo ni batil katika babu aitikadi ya shirk na kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala tajsim bali katika kitabu cha kwanza ambayo wanaita ndio kitabu ya kwanza taurati, Genesis sura ya 32 ya kwamba Mwenyezi Mungu alipigana na Yakubu. Alipigana naye hey, usiku mzima mpaka Allah ya kwamba mtu fanya nini? uzite ya yako manini bali kuna baadhi ya ayat kwenye hiyo torati unasema Mwezi Mungu alijuta sana akasikitika angejua binadamu atakuja kuharibu kuwatakuwa mbaya hivi kwenye dunia angefanya hivyo Asema alijuta bali kwenye nyingine alisema paka akalia sema hizi yani aslan mtu akisikia anasema vipi Mola kama huyu hizi kwenye katika hii torata ambao wako nayo wakati huu kwa hivyo kama hizi bila shaka si nini si katika ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala enteremsha lakini katika ile baadhi ya ayat zingine za tauhid ambazo ziko kama kuna baadhi zile zimekuja kudhibitisha ya kwamba mtume Ali salatu wasalama atakuja kama katika baadhi hizo tuseme nini kwamba hizi zile zimebaki katika haki lakini nyingi nimefanya nini nimefanya tahreef mtu anaweza sema kwamba je vipi inapaswa sisi kuifanya ihana tukeidharau mbe tupaswe au atubeba siku pengine kuichatupa na kuirarua. vipi tunaifanya vile Qur'ani ikiwe itachakata ifanya hivyo tunaifanya kwa sababu obviously sbi sadan lidharia ya kwamba ikiwa sisi tutaidharau vitabu vya wengine pia zetu itafanya nini itafanya yasi ndio ah sema kitabu cha pili ambao ni al-Injil anasema sema naye ni kitabu ali teremshi Isa alayhi salam alladhi anzalahu Allahu ta'ala ala Isa wa huwa musaddiqun lit-taurati kusadikisha mambo yaliyokuwa kwenye Taurati wa mutammim laha na yamekuja kutimiza baadhi ya mambo kutimiza amba wanakusudia ni ya kwamba kuna baadhi ya vitu imekuja kuifanya nasakh asema waliuhilla lakum ba'da alladhi hurima alaykum yani imekuja kuhalalisha baadhi ya mambo ambayo yalikuwa nini yalikuwa ni haramu katika Taurati kitabu cha tatu ni zabur ambaye atao allahu daud ama yzmungu alimletea daud na katada anasema kwamba hii kitabu mengi katika hao ni mawaidha mawaidha na tasabih na ambabiyo, wa tahmid katada ibn diamana anasema hivyo na hivi katika vitabu ambavyo tuyafa kuamini kwamba allah subhanahu wa taala aliteremsha na hivi vitabu vyote ita katika asri hii kuna watu ya kwamba walizokuwa nazo ndio da, zaburi ndio injili ndio nini <laughs> tumesema kwamba kauli ya kwamba kwa ile haki ambayo imekuja kutupitishwa kwenye Qur'an tokubali ama hiyo ambayo ni batili twasema hii ni katika ile ambayo walifanya nini walibati wali waliyaribu wali kisha kuna kitabu cha nne ambapo ni suhufi Ibrahimu wa Musa amezikwasanisha zote mbili. Na hii kuna baadhi ya watu ambao wanojinga, Usema suhufi Ibrahim ni kitabu chile cha Wahindi. Vita. kitabu hicho, na baadhi ya watu ambao sabaia pia unasema kuna kikundi kikosemu za Harana wa zamani wanabudu nyota. ako na kitabu chao, hao wote wanadaia kwamba wako na suhufi ya Ibrahimu. Na baadhi ya watu ambao pia wako ni kama nataka kuweka katika alkitabu na nini nasema hii ni makosa kwa sababu hizi dini mbili za nini za vipi suhufi ibrahim itakuwa ndio kitabu cha wahindi ambao ni watu ambao huabudu kila kitu yani wacha watu sematu, ngombe Hawu, kila kitu ngombe ili, ili, min alwaja, katika na alienda Anasema kuna zile matoa watu pelekwwa azamanili pelekwwa factory ya miungu factory mm. asemani ni kampuni fulani hu imepatwa nini hiyo ndio utengeza masanamu asemwa factory ya miungu anasemwa nikamwangalia mmoja koroga simiti ya kutengeza ndoo anasemwa angalia huyo yungja untengeza nani anaasemwa ilikuwa ni ajabu sana kwamba yenu na yaani tastaghrab kwamba akili za hawa si kawaida Hani mtu kuja kudai kwamba vitabu vya hii imejea shirki na kitabu ya sahufi Ibrahim? Anasema sohfib, hii ni upotovu na ni urongo. Sahufi eh sahufi Musa tumesema kwamba baadhi ya muislamu wanasema ndio nini? Ndio Taurat na ndio al Kisha kitabu cha mwisho al Karim, al Azim. Anasema anzalahu Allahu ala Muhammad. الله سبحانه وتعالى ليتنزل الكتاب بتوامsho kwa mtume wake Muhammad iwe ni uongofu ngozi na uongofu kwa watu linnas wabayyinati min alhuda walfurqat hii ndio alquran na kitabu hichi cha quran ndio misdaq au musaddiq tutajua kwamba ile haki iko kwenye hizi vitabu ambapo wanadai ni vitabu vya Mwenyezi Mungu kupitia nini Quran hii ndio hakim muhimin ile ambayo inalingana na Quran na nasema nini hii kweli ilikuwa ni haki hii imekuja kupinga Quran naambia nini hii ni katika kutub almuharrafa hamu katika mambo ambao mlirekebisha Allah subhana wa ta'ala ka Quran akaifanya ni naskh yenye kuvuta nasakh Allahu bihi jamia alkutub asabiqa al vitabu vyote Allah Subhanahu wa Ta'ala meivuta na Qur'an watakafala bihifdhih na ka ndo amesema tahfadhi kutokana na mikono waliokuwa kiafanya manini Mayahudi na manasara. sampai waleo. hizo wanazita standard edition ma revised edition ma revised na nini kila moja wa nini uoni tahreef waislamu akigundua wa wa aya aya yeah, aitimwapata Mda dawa na hiyo aya sikukadha kisha baada muda ukienda kusema ah kwenye hiyo yangu haiko washairekebisha na hapo ilikuwa mishehemu wakirekebisha hapo Uislamu Wanapata kuna nini wanairekebisha ya yakumba hata tahreef mpaka wakati waleo endelea kwa sababu onefanya nini kulingana hawa zao matamanio yao na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifadhi ya aneleza kwamba itabaki ni huja kwa watu mpaka siku ya kiyama kisha akataja kuhusu vitabu vingine ambavyo vilivyopita akataja kwamba amal kutubu sabika fa innaha ni vitabu ambavyo vilikuja kwa wakati bi amadin yantehi kwa muda ambao unaisha. binuzuli ma yansakuha wa yubayin ma hasala fiha min tahreef ya kwamba Taurat Mwisho wake ulisha wakati wa nini ulifukuja wakati huo uo injili kwayo zile athara ambazo yani zile zimefanywa taharifu kwa sababu baina ya Taurato na pia taharibu zilikuja kwa hivyo injili ilikuja kuonesha kueleza nini tahrir na kurekebisha baadhi ya mambo na ilipokuja Qur'an ikafanyia nasakh zote ambazo zilokuja na ikaibanisha haki iliyokuwa hapo na batil iliyokuwa kisha akataja ayat katika Qur'an za kuonesha kwamba vitabu hivi ambao viko kwa mikono ya manasara na mayahudi vimekoa kubadilishwa na oh, time inaenda ikituendelea anasema ar-ruknu ar msingi ar wanne wa iman al-fasl asema wanumin na tunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameteremshia watu rusulani kwa hivyo rukunu rabe ni alimanu bi-rusul ni kuamini kwamba kuna nini kuna mitume nayo inakusana mambo mangapi <laughs> sikiraskuo andika lakini amesema kwamba katika haki Amba unia alimanu, birrusu, unia ni ya alimani bilrusul ni kwamba ni kuwasadikisha mitume wote ambao walifanya nini walikuja kuwasadikisha kwamba hao ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala pili ni kuwapenda wote ijma'an bila kubagua ya kwamba sisi waislamu tunampenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tupendi mtume Musa la wote tuwapenda na pia tunaitakidia kwamba na mapenzi yetu wote umetofautiana katika fadhila mtume Muhammad ni bora kushinda mtume Musa Musa ni bora kushinda mtume nani No وهakaza pia tunaitakije kwamba Allah subhana wa ta'ala baina yao na kujalia kila mmoja ana fadhila yake kama jana tulitaja kwamba kuna fadhila ambayo Allah subhana wa ta'ala baadhi ya mitume mwingine amewazungumza nao kataja mitume watatu mwa kumbuka kusam الله subhanahu wa ta'ala mezungumza na mitume watatu bila wasita Musa h m hukwa Adam alayhisalam tukasama aditi mekuja Adam nabii mukallam m na mtume wetu mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia kuna aya ambapo mtume wawili Ibrahim na nani na mtume wetu wa kuna fadla ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapatia hawa na akawapatia wengine kisha anasema kuna adabu ambayo pia situ tuwafaa kufanya ni kwamba ni kila ya kitajua mtume hii ni ijmaa ya ahlus sunna inapendekezwa ya kwamba ni kuombea sala na salamu ama salamu peke yake tunasema Salamu sala hii ni katika adhab akitajwa nani akitajwa mtume yani ukimtaja yani akitajwa ni kwamba hii ni khas na mtume Muhammad ya kwamba kitaje ukamsikia unamoo ama ma, ma, ma, mitume ni kwamba wewe ukimtaja tunaanza anasema wa nu'minu anna awalahu Nuh wa akhirahum muhammad na tunaamini ya kwamba wa kwanza katika mitume alikuwa ni Nuh na mwisho alikuwa ni nani muhammad na hii tusisahau ya kwamba tumetofautisha baina na so, ya mtume na nabii sawa ya kwamba nabii wa kwanza alikuwa ni nani a adam na nabii wa mwisho eh aya nabii wa mwisho ai imekuja و خاتم النبيين متمه محمد صلى الله عليه وسلم نا متume wa kwanza ambao ni rasul alikuwa ni nuh na mwisho alikuwa ni muhammad alayhi alayhi salawatullahi alaihim ijmayn kisha akataja fadla ya mitume anasema mitume umetofautiana katika fadla anasema wa anna afdalahum thuma Ibrahim, thuma Musa, thuma Nuhu wa Isa. Anasema Nuhu wa Isa amaaeka wote pamoja au kusema Isa. Kwani anasema ajapata dalili ama hakuna dalili iliyowazi ya kwamba Nuh ni bora kulishinda Isa ama Isa ni bora kumshinda nani kumshinda Nuh. Lakini hao watatu ubora wao uko uko wazi. Kisha kataja dalili ya kuonesha kwamba mitume ubora wao unafuatana kama lilivyoeleza kisha akakuja kueleza kwamba kuitakidi kwamba sheria ya mtume Muhammad Ndiyo sheria imebeba fadla zote za dini waliokuja hawa mitume. Kwa hivyo hakuna fadla ambayo yuko kwenye dini ya Musa aliyokuja nayo wala dini ya Isa. Yaani hiyo tunazungumzia kwamba ile sheria aliyokuja nayo Isa ama sheria ya Nuh isipokuwa fadla yote yote yuko kwenye nini? Kwenye dini ya Uislamu anasema wana taaki wanaahtakidu anna shari'a anna shari'atu muhammadin haawiyatun lifadaili shara'i ha'ula'i rusul al-makhsusina bilfadl kisha kataja aya ambayo inakuonyesha fadhla hizo kisha asema bi anna jami'a rusul basharun kisha anasema mitume ni rusulullahi wa ibaduhu hii ndiyo kulasa ya kwamba wewe kwa ya kwamba mitume ni waja wa Mwenyezi Mungu na mitume wake waja ya kwamba wao ni waja na mja abudii si yani hum liibadun la yu'badun hao ni waja waabudili na ni mitume na mtume afanyeni nini akadhibishwi kisha akataja kwamba nini hawana eh ليس min من rububia shei. hawana chochote katika khasaisi za rububia hawana chochote katika khasaisi za uungu ya kwamba yote ambaye atamuomba mtume huyu ni mtu amefanya shirk amemshirikisha Allah subhana wa ta'ala mitume mtume hawana ungu bali hawezi dhuru nafsi zao yani hawezi nufaisha nafsi zao e eh, inni la amliku lakum dharran wala rashada yani katika aya laf katika aya nyingine amesemaje la amliku linafsi nafsi tu Muhammad anasema sema mimi similiki kwenye nafsi yangu Nafan mimi siwezi nufaisha nafsi yangu wala dharran wala kuidhuru illa ma sha Allah ikiwa huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa mtu atamuomba ikiwa ye mwenye nafsi yake hizo nini hizi nufaisha wala kuidhuru sipakuwa nini ile ile Allah subhanahu wa taala vipi mungu atakuja kudai ya kwamba nini mtume mtume anaweza kufaa yani anaweza kufaidi kwa wewe kumuomba ama kukufaidi kwamba wewe ukafuata mafundisho yake hiyo ni mtume ametufaidisha si ndio lakini kutufaidisha ya kwamba mtume anaweza kuruzuku la bali katika aya hizo umetajaje Asema wala aqulu lakum indi khazainullah. Mimi nsisemini kona milki Allah subhanahu wa ta'ala. Na manisha nini kwamba yeye hana milki ya kuruzuku. Hoiwane ruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala anayezuru na infaisha. Si Muhammad Salawatullahi alayhi. Na, asima, nu'minu bi annahum min ibadillah ta'ala waowasafahum bilubudiyyah fi a'la maqamatihim na Mwenye Mungu aliwasifu ya kwamba hao ni waja kisha akataja ayat za kuonesha kwamba hao ni waja wa mwenyezi Mungu ambao yapaswi kuabudiwa kisha akataja akasema na na mtume wa mwisho asema nu min Allah na Allah subhanahu wa ta'ala khatama arrisalat birisalati Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimaliza kutuma mitume na utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam waarsalehu ila jamiin nas nakatumako watu wote na katika hii hii mtasema hii asri utapata kuna watu sikuizi ya kwamba obvious oh yes, yani wako kwenye battle lakini muislamu pia anapofanya nini aje pouche kwa yeye atatasahali katika maneno yao kuna huyu dajjal ambaye katika asri hii watu ujidai ni mtume naitwa uo si ndio ama udu wana ya kwamba muislamu utapata mpya yeye ufanya nini ufanya hikaya vile wao usema eh na huyu huyu atazidiende pref... sema jambo ile akakadini lakini yakoma ni mtu ikiwa wale waliokuwa kabla yetu hao ambao walikuwa kidaima mtume hawako kiwaita mitume hata kama watu wanaoita mitume walikuwa kuiita mtunabbi huyu mwenye kudai unabi fulani na kwamba si tujunge japokuwa hata utapata mtu ambaye ni muislamu na nimtangazaje hata mtangaza hivyo hivyo fulani kwenye kanisa fulani anaitwa fulani ni ngumu muislamu anafaa achunge ya maana nini asimnasibishie mtu unabii wala utume hata kama jina lake ni nini nilo na utapata ya kwamba mashehe zetu walikuwa wakifanya nini bali kuna baadhi ya watu huitoa baadhi ya majina una mwanafunzi alikuwa akiitwa eh, Muhammad Rasool akiwa jamii kutoka Russia Sheikh Abdul Muhsin Abad alisema jina hilo libadilishwe kijana alikuwa kifanya vipi kwa sababu process iki, kifika, kwa shaykh, ya kubadilisha jina ni ngumu anasema jina yake ikifika kule ambaye alikuwa akitaja jina si muite kwa sababu sheikh hakuna siku moja shekha hiyo jina litaitwa sitakuwa takasrika takasrika mbaya kwa sababu japokuwa hii ni dina ambayo haina maana kwamba ni mtume lakini kadiuhi ya kwamba wapi muhamad Rasul si hivyo in, in, kaiwo wapi mu? muhamad mtume Ni jina na ya kwamba hei itakidi hivyo lakini ni jina watu ameita ni watu ambao ni majahili wakaitwa lakini kuonesha kwamba mtu kujee mbali na jina ambayo iko na nini iko na kama ya kwamba sheha huyo ya kwamba hakukubali na wanasema alipokuwa mudhira ya kwamba kuna baadhi ya watu majina ambayo ilikuwa ni hivyo alikuwa yeye mwenyewe huenda kuhakikisha imebadilishwa siapo kuna khatari Kwa hivyo ni sisi tuanze mwanzo ya kwamba kutoa itawatu. Mm. Na anasema hakuna uh, mtume anayekuja baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtu anadhiuliza kwamba Isa alayhi alayhisalam atakuja na ni mtume. Anasema maulama asema Isa alayhisalam atakuja na sheria ya nani? Hata kuja na injili, atakuja na sheria nani? Yam 2, bali inasemeka atauangurue, atavunja misalaba, asemwa wayuqirru jizya, na atakwa kuchukua jizya. Kuonesha kwamba nini? Wale ambao hawatakubali dini ya Uislamu atachukua jizya, yani hata hukumu na sheria mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hata kuja na risala ingine Wanuminu bi anna shari'atahu, shari'atahu, hiya Islam. Raamini ya kwamba sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dini ya Uislamu ambaye ameridhia yeye rattadha Allahu ta'ala liibadihi. Wa anna Allah ta'ala la yaqbalu min ahadin deenan siwaahu liqawli lahi ta'ala. Kisha anasema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala Uislamu aliyokuja nayo dini ya Mtume Muhammad ya dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia na hata kubali siku ya kiyama wala siku yoyote wala mtu kuishi na dini yoyote isipokuwa hiyo ni dini ya Uislamu injo dini ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiridhia kisha akataja ayat ambazo mwazijua kuhusu dini ya Uislamu na kwamba Allah subhana wa Ta'ala ndio dini ya kisha akataja jambo na sisi Ahlus Sunnah wanara wa na tunaona anna man al-yawm wakati wa leo kuna watu wanadai Wanara anna man zaama alyawm deena qayyiman maqboolan inda Allah siwa deen alislam siwa deen alislam min deen alyahudiyyah wan nasraniyyah au ghayrihima Fahuwa huwa kafir wallahi na kwamba ni musiba anasema na tunaona yote ambaye atadai katika asri hii yetu ya kwamba kuna dini ambao ni kisawa yenye kukubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala isiyo kuwa ya uislamu Ima ni dini ya kiyahudi Ama ya kinasrana na kinasrania au yeyote katika hizi dini basi huyu ni kafiri siku hizi kuna hamla na nilikuwa ni mwenye kuipata na wakati nime nimeenda sehemu kufundisha ilikuwa ni wakati na ilikuwa ni wakati wa pasaka hiyo wakati jioni good friday juni nini kwenye madrasa Kakujiwa na kulikuwa na watu wa, wakuo madrasa akaambia huko na wageni wamekuja hapa watu wa umoja wa madini Kike na. Nikambea utabidi uwaruhusu wazungumze. Mimi <laughs> ndivyo pale nimeshikilia. Nikambea sawa ikiwa mimi ndaruhusu wazungumze wa, wa kwa sababu ni watoto, mimi sitawaruhusu wazungumze kama wa, wa, wa nini? Waohubiri wa dini zao. Wakuja hapa kama wazazi, hawa ni watoto wazungumza kama wao ni baba fulani nyinyi watoto mfanye hivi ama kuleta mambo ya dini yao kwenye msikiti sisi hatukubali. Akisema haina shida. Hivyo hivyo. Watu kati ya somo, yani kwamba hawakuwa na ahadi katika hilo. kaja Kadri pasta moja, akazungumza, na mmoja akokuja akasema nini? Akasema ak, akazungumza vile mimi nilieleza azungumzia kwamba wasii kwa watoto. Mwingine akasema wao oh, sisi ni dini moja tunaenda peponi wao sote, tunafanya kadha, tunafanya kadha na kadha ikiwa hao wametarget madharis na hao wameletwa na sisi Si watu ambao ni nini ni majahil kwa dini zao ni watu ambao ni wakubwa kwenye dini zao wameletwa kwenye madrasa wazungumze hii fasili ambayo nilikuwa nikifundisha pengine mimi niweza kusema hivyo hizo fusulu zingine pengine hakuna mtu ambaye aliwafanya nini na walipotoka wale watoto niliwaeleza kueleza kwa na kwanambia kwamba hao walisema kwamba sote tunaenda janna pamoja na dini hizi zote tofauti la njia ni moja na njia ambayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Njia ya uislamu iwe huyu atafanya ibada miaka yote katika shirk uwe ulia katika ibada yake hiyo njia impeleki peponi njia ya kupeleka mtu peponi ni njia ya uislamu na ini kwamba ni waislamu wafanye ya. waeleze msimamo wao wakisawasawa. katika hali hii kwamba mtu asemaye kwamba kweli sisi hatuna shida sisi waislamu wa kuishi kwa uzuri kama majirani lakini hili la dini yako maana nini? Kila mtu baki na dini yake. Ya kani... Kwa kwamba nyi mtakuja kwa sababu sisi tutende kwenye mama makanisa zao kuambea, si ndio? Kwa sababu ikiwa sisi tutenda kwenye makanisa na atueleze itikadi yetu kuhusu Isa bin Maryam, tutapigomwa na matafuzo, si ndio? Vipi hawa watakuja kutuletea kitu Ama hiyo? Na makamati za misikiti pia ni mtu akama nini? Ni akama ni kueleza wazi. Na ikiwa hata itakuwa ni kwamba muandike constitution yenu ya kwamba kijamto bii a kwenye katiba yetu ya msikiti hiyo atukubali. Iwe ni nini? Sisi tumekata kwa sababu katiba na nini? Mekata heto ya msikiti. Kwa sababu zingine inakuja na tupata ofga. Hamna sababu ya kukataa. Ikiwa zile wamekubali na nini, bora nyi mnakataa. Ama ni unaleta shida. Na sasa zingine hujapengine na adini. Lakini ikiwa mna, mna vitu za kuonyesha kwamba la, sisi hivi ndo tumefundishwa na katika katiba na nini? Hatuwezi ruhusu kufanya nini? Nyi mkaoje katika hapo. Ni watu wajipange. Kwa sababu hii itakuwa Hii ni katika wamekuja paka kwenye misikiti na madharis huko ms makuli ambao wazazi wale kwa watoto wetu juu fundishiwa nini pengine watu wambie lakini pengine kuna zaidi ya hiyo Allahu taala anasema yote ambaye atadaia kwamba kuna dini ambayo itakubalika mbele ya Allah Subhanahu wa taala siyo kuwa dini ya Uislamu basi amekufuru thumma in kana musliman asema mtu huyo akiwa ni muislamu kwa sababu wakati huo walikuja pia kulikuwa alikuwa na mtu ambaye anajitayeni ni, ni ustadhi alikuja naye ndo kushika mikono na nini na cha ajabu hao kulikuwa pia namshia kane utashanga hao wamekuja Al-Boustan alikuwa nimshia kabisa na katika hiyo mtaani baadhi ya vijana kwapeleka kule sehemu za akao uwafundishe ushia kuja kapata vijana ambao mtaani kuna watu ambao nini hawana makazi na nini Ukachukuliwa katika markaz ukafundishwa ushia na ushia Allahu musta'an ya kwamba kubwa ambalo hao walirudi nalo ilikuwa ni matamanio ilikuwa ni jambo ambalo ni ajabu boto ilikuwa ni kwamba Pengine ula lakini walikuja na tabia ambazo ni za ajabu. Kitu ya kwanza unataki kuoa. Lakini kila wakati utampata na mwanamke kwenye nini? Sijui alifundishwa wapi. Ni watu wamefundishwa matamanio si dini. Yaani wao mstani. lakini pia iko ni ajabu ya kwamba kuona mshia ambaye atakuwa pamoja na hao. Kwani wanasema research ambayo iko katika wale watu ambao wanaenda wana sehemu za Europe. Anasema kama ujerumani anasema Wasilamu ambao wanalitadi wengi ni katika thehebu la nini? Lakishia. Hao ndio ninge katika Ukristu Bali katika kanisa la Anglican kuna moja katika mapasta wakubwa ambao nini asili yake ni mshia Si ajabu kwa sababu kuna tofauti baina yao. Ani kuna tofauti. na wanamuabudu hawa fulani. na wanamuabudu Al-Bayt na hao wanamuabudu Hawa ni 12, hao ni watatu. Kwa sababu wote wamewapa nini, sifa za nini? Zaungu. Wale wanaamwabudu Isa wanasema Isa kwa na nini? na sifa za ungu na hakadha na hawa pia wanamuabudu hawa viongozi wao kwa nini kwa kuwafatia ungu. kwa hivyo si ajabu ni kwamba pengine huyo ame amepunguza kutoka kutoka 12 akaenda kwa nini kwa sababu dini yao na, na shirki bali Sheikh islam bintemia Taymiyya anasema shirki zote za Uislamu Asli yao waliyoanzisha ni Mashia shirki katika asmai wasifata hawa ndo walianzisha kumtia Mwenyezi Mungu viungo na hashimia katika shirki ya rububia ya kwamba ambao hata wa kristo na wasiokuwa na washirikina walikuwa wakiikiri ya kwamba Allah ndo muumbaji na mwenye kupeleka mambo mashia walikuwa wakiyafanya hao ndo lianzisha na shirki ya uluhia kutengeza makaburi kufanya nini watu walianza na shia hao ndo chimbuko la shirki mstaan katika umma huu wa Kiislamu Anasema Anasema ma tuma kana asluhu musliman yastata banambi watubu fain kutil fa taba wala qutil murtadan lannahu li mukathiban lilquran na hii tunafatungane sana sana sana kufundisha watu wetu kibira mimi kuijua nilijua kwa mama fulani muislamu nasikia alikuwa huenda kuombea wa alikuwa na kansa ya matiti huenda kuombea kwa pasta Muislamu mwanamke wa Kinugo Bali muone kanabi hiyo si la ajabu kuna pasta fulani kuna watu mpelekea. baadhi ya vitu kibira huenda kuwaombea Hikiyo hawa ni mama zetu na madada zetu huenda kufanya mambo kama haya katika macho yetu Huyo akifa amekufa katika hali gani Hata tumswalie watu wa kibira watu wa mswalie na mtu amekufa katika hali hii anaitakidiya kwamba kuna uponyo kuna lowsta lakini huko katika midi yetu sisi tumelala lazima tuhakikishe kwamba wazazi wetu na watu wetu hasatan wanawake tuwafundishe haya mambo ya kwamba nini hakuna kutasaara na hili hili niliona nilipowenda sehemu za mumias ijumaa msikitu lijaa baada ya juma saturday kulikuwa na kurusaidi imekuja katika hiyo hiyo hiyo uwanja wa, wa, wa mumias tulembe wa walienda hiyo hiyo hiyo hakem huwa receive pia au Hii ni mumias Na ni miji mengi mengi katika miji nimesikia central utasikia wanasema eh ee pasta leo amenigusa maneno yake mimi nikuza wewe Muislamu asemaye hivyo La jinsi tumetasahali tumetasahali kukufundisha jidi dini ya haki Msisahau ile maneno ya Ibn Baz anasema ahlul haq wa nafa'u nashat kufundisha watu akida kikweli wazazi watoto Hawa mavijana kila mtu anapafundisha akida hakuna kitu ambayo itampaswa sasa tunaweza kuasisi ulia kwamba watu warudi msikitini Ramadhani na nini lakini ikiwa mtu hatarudi msikitini na kuna shirki kwenye nafsi yake atarudi msikitini na anaita kidha kwamba kuna dini siokuwa nini Uislamu inafaa huyu kurudi kwa msikitini m5. m5 ni kwamba sisi tukungangania kwamba jambo liakienda ya Mwenyezi Mungu litamfaa ambao tauhidi Hiwe ni utakuwa na na salawat za kila dakika duniani lakini uko na shirki joi kufa mbele Mwenyezi Mungu na ukijua kwamba uko na madhambi yote lakini uko na tauhid joi hii kuwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala hili ndilo tunapaswa kufanya tarkiz na watu wetu tuwafundishe kwa sababu ya kwamba lazima tujikaze hili la tauhid tusichoke kuwafundisha watu Wazazi kila mtu watoto wanalelewa na nini katika hali ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na iman rasih katika tawhidhi Allah Subhanahu. Hii ni ile inayomfa duniani na akhirah. Akasema kwenye ukurasa mwingine wa nu'minu bi annahu la nabiyya Baada sallallahu baada sallallahu Wa, wa man idda'a an-nubuwah na yote ambaye atadai nabi baadahu au saddaka manidda'ahu fahuwa kafir yeyote ambaye anadai utume awe yeye atajinasibisheni muislamu wasemeni mtume upokea wahi na kadha kama mliotokea kuna inchi sipokuta pata kuna watu dai utume Tanzania na kadha yeyote ambaye atadai utume ni kafiri na yeyote ambaye atamsadikisha katika utume huo ambaye ameudai pia ni kafiri kwa sababu yeye amekadhibisha aya katika aya za Allah subhana wa ta'ala na ijmaa ya waislamu na suna ya kwamba kuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha akaendelea akieleza akida ya sunna wal jamaa kuhusu wemwa tangulia baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondoka aliacha njia iliyo wazi na akaacha ya kwamba ametuelekeza tufuata wa kina nani katika hiyo njia anasema aleikum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin ya kwamba sisi tufuate sunna yake na sunna ya wema mahulafa ar-rashidin al, al na tushikamane adhu alayya binawajib hii ni talimhi ya kwamba tuwafaka kufuata sira ya hawa wema waliotangulia. tangulia utapata ya kwamba baada ya hapo shekhe ambaye zungumza itikadi yetu ya mwanzo bi anna lin, bi anna linnabi sallallahu alaihi wasallam khulafa ar-rashidin akuna ma watu ambao waliokuja baada yake yake ma viongozi wa ambao walimkhali e eh, eh, utasemaje walihukumu kwa amri yake kwa niaba yake ambao khalafuhu yani aliowaacha fi ummati ilman ambao wali mfuta alaihi salatu wassalam yaani walimsaksi dae salatu wasalamu kielimu na kidawa na kiwilaya kwani hao walioku baada mtume aliacha kaum ambao ni watu bora duniani khairu ummati ama khairu anas karni watu bora ni karne yake ya masahaba naangalia hapa anasema shekhi kitu anasema na Allah subhanahu wa ta'ala akahikisha hao watu bora waliongozwa na mtu bora na huyu mtu bora alipoondoka wa na mtu bora baada yake mpaka kwenye khalifa wanne. Anasema na tunaamini bi wa haqqahum bil khilafa na yule ambao baada ya mtume kuondoka na alikuwa na haki na ni mbora zaidi na alikuwa na haki kwa ndio kiongozi alikuwa ni Abubakar Siddiq kisha Omar bin Khattab kisha Uthman bin Affan kisha Ali bin Abi Talib Mwenyezi Mungu awaridhie wote. Anasema wa kanu fil khilafa anasemwa hii mipango yao katika khilafa Ndiyo ilikuwa ni mipangilio yao katika fadla ya kwamba mtu bora baada ya mitume ni abubakar kisha umar kisha uthman kisha ali kisha anasemwa na hii ni kwa hikma kubwa wama kana allah taala wa lahu al hikma ni baliga liwalli niaongoze aongoze ala, ala khairil quruni rijalan Aongoze ajali kiongozi kwa watu ambao ni karne bora mtu ambaye hata kwa bora wafihi man huwa khairun minhu wa ajdar bil kwamba watu wabora wataongozwa na sie mtu bora na ndani yao kuna mtu ambao ni bora kwa wote anasema hili kwa hekima kwamba hao wanne walipofuata kwa hikma hii ni kwamba kwa ubora wao waliongozwa na watu ambao ni bora kuwashinda anasema na hii ni baadhi ya vitu ambazo من pengine utumia ni kwamba wanasema wa no men bi anna al mafdhul min haula kad yatamayaz bi kuna character inaweza patikana kwa yule ambao ni mafdhul ambayo pengine haiko kwenye nini ama ijadirika sana kwa yule ambaye yuko juu lakini hii haimtoi yule yuko ya kwa manini? nini ni afdhali vipi anasema alibi nabiy talibana za kuwa amesifika na usuja sendio lakini hii je mfanya ni kuwa ye ni bora kushinda abubakar la kwa ni wewe na sifa ya mafdhula naweza kuwa na sifa lakini ya iondoe katika ile nini afdhalia ambone ni wam na sasa ni notoke kama kwetu ya kwamba wewe unaweza kuwa na fadhila pengine umehifadhi Qur'an Sileo. na kuna sahaba alimkuja alihi salatu wasalamu anasema mimi siezi Qur'an salatu wa salama, basi usoma kada na kadha Jewewe kwa kuhifadhi Qur'an unasema wewe ni afdal kulishinda yule sahaba ko nyesha kwamba wewe ya Qur'an ambayo ile fadla ya sohba ime shinda, fadla ibada zote na zote umbe utazifanya hivyo hivyo fadla ya Abu Bakar na moja katika Abdul Rauf Manawi anasema kuhusu hii kadhia anasema na hii ya kwamba hao masahaba hawakuwa kama ni Abu Bakar hakuwa shuja ama Umar hakuwa shuja kama kama Abdul Rauf Abdul Abdrahman bin Auf abd mamin ama anayetoaminu hadhi umma Nani? Abu Ubaida anayetoaminu hadhi umma Je na kwamba ni amin. kumshinda Abubakar unasema la. Wanasema ikiwa mtu ni afdal. ikiwa mtu nini? Ni afadhali sana Hakuna sifa nyingi za afadhalia mpaka wewe kutoa sifa moja ni kama umefanya nini? Umeipunguza. Ya kwamba ikiwa huyu, Abu Ubeda ni amin kuonesha kwamba Abubakar alikuwa na sifa ya amana, alikuwa na sifa ya shujaa, alikuwa na ya kwamba ukitoa ya kwamba Abubakar ndiye alikuwa ni shujaa pekee yake ni kama ume yani yeye alikuwa na sifa nyingi na huyu Abu Ubeida alikuwa na sifa nyingi lakini ile sifa ambayo ilikuwa ni baraza ni kwamba ni amana. Sawa? Abubakar alikuwa na sifa nyingi na sifa nyingi zote ni tukufu ya kwamba paka hakuna kitu ambaye yavuruze, ya, ya kwamba mtu anaweza kuwa ni tajiri lakini pengine nini akona sifa fulani ama sema alim ama huyo bora kwa sababu pengine amekusanya nini amekusanya pengine baadhi ya vitu ana yani amekusanya mali amekusanya kadha amekusanya hasna ame mtingi sana yani mtalang Sheikh ibn Baz au Sheikh utaskio wa watu wa kama hawa makura ambao husoma Qur'ani tidio utapata kwamba U utaskia wakimsema fulani alikuwa na hifdh kali sana. Pengine katika wale mamasri wa fulani alikuwa na kali. Fulani alikuwa ni afzal katika kusoma Quran. Jei inamaanisha alikuwa kishinda hao wengine kielimu? La. Kwa sababu hao wengine mabarazo katika hiki tu kwa sababu walikuwa na istighal katika mambo mengine. Ya kwamba hao maulama ma, ma sira yao ya hifdh ya Quran ilikuwa inajulikana bali hutaskia imetangaa. Kuna baadhi ya maulama wanasema kwamba miaka karibu 40 ajashika msahafu kwa mkono. Lakini yule ambaye utasikia natajwa katika hifdh utasikia ni hao nani? Muhammad Khalil al Lakini hawa walikuwa na hizi kwa sababu wewe huyu kwamba Sheikh bin Baz alikuwa ni Quran. kwamba kuna Lakini nikisema alikuwa ni alim. Heni unajua uni alim, ime, ime katika nini? kwamba wanowamenubi anna al-mafdhul min ha'ula'i kad yatamayaz bi khisisa yafuqu fiha man huwa afdhala minhu lakinahu la yastahiq biha al-fadl al-mutlaq ala man, man fadhalahu al-fadl eh, kwamba ni kwamba hiwa zote na moja ngapi ikiyo huwa ameifadhi kitabu kimoja si kama nani nikisema fulani ameifadhi 40 na kweli lakini nikimtaja bin bukhari lakini je kwa hivyo na hii hata zingine zifanya nini zimengi taban kwa sababu ni nyingi wewe unaweza ni umepata fadla katika kitengo ki, ki, lakini yeye amezikusanya zote ya ibada na elimu wa hadha a semawana uni no banna hadi al umma khair na tunaamini ya kwamba hi umma Vili kuna mtume ambaye ndio bora kitabu ndio bora na umma hupi ndio ndio umma bora wa akramu minallahi al azza wa jalla kisha akataja aya kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas pakamushi wa aya kisha anasema na katika itikadi ahlu sunna wal jamaa wa nu'minu bi anna khaira hadi al umma na tunaamini bora katika hiyo umma ya mitume ni masahaba thumma tabiuna thumma tabiuhum kisha wanawafuta na hii ni kutokana nini hadithi ya ya, ya Mtume Alihi salatu wasallam ameeleza khairun nas karimi kisha nasema ya yakombaa wanaahtakid anna ma jara baina sahaba hii haya ni yetu kusuma masahaba ya kwamba yote yaliotokea baadhi katika baadhi ya masahaba min alfitan wao kuko sana na fitna fakad sadara min ijtahadu فيه yote ambayo tutapata kwamba imetokea baina ya masahaba baina ali na muawiya baina ali na aisha na tobern ay yote imetokea katika masahaba Soto tunoitakidi vipi ya kwamba haya yote yalitokea fakad sadara an tawilin iltokee kwa sababu ya jitihadi ya kwamba maono ambao waliona au wala shay fihi فيه hawa alijitahidi na mwingine akajitahidi wakاختalifiana katika ijtihadi kuna yule alipata na yule akafanya nini akakosa lakini tunasema vipi faman kana minhum musiban yule ambaye alipata katika hao kana lahu ajran huwa alikuwa na ajri mbili kwa sababu wote ni maulama na mujtahidun Wamankana man kana minhum na yule sahaba likosea katika ijtihadi yake falahu ajr hakuna ajr moja na hiyo kosa lake wa khatawuhu maghfurun lahu hamesa hewa kwani na mujibatu za magfira nyingi Sheikh ulislam bin Taymiyya anasema kuna sababu nyingi za mtu kusamewa madhambi anasema ya masahaba ni mengi zaidi vipi na sisi tunaitakidia kwamba kuna sahaba alifanya kosa na ni kosa isipokuwa aliomba Mwenyezi Mungu msamaha msamehe na naraa anna انه an masawihim na sisi ni wajib na itikadi yetu ni wajib ni mtu kujizuia kutaja mabaya ambayo yalitokea kwa masahaba ikiwa kuna kitu ilithibitika kwamba ni msahaba alifanya tuapaswa kuzuia kwa nini fala nakurhum illa bima yastahiqoon atawatajisipokuwa katika ile mambo anastahili il, min al-thana'il wa an wa an nutahir wa nutahir kulubana min alghl waliq alahad minhum na moyo tutu yatakase kwa nini kwa kuwachukia hawa masahaba kwa sababu wao ndo walitufikisha dini yetu vipi mtu asli aina ni faragha hivi ni katika nini katika mambo mambo aslan wewe huko jo islamu sokopojia yao ikio vipi utawachukia wao ni nikibumu msahihi mtindo huo yakomba haukuijui sipakuwa kwa njia ya juu yetu li kauli lahi taala kisha akataja fadila ya masahaba anasema la yastawi minkum man anfaka min kabli al fathi wa qatan baka msho aya za kuonesha nini fadila ya masahaba kisha hubo ambapo nasisi tu afa kufanya kufanya ni kulingana na hii maamrisho ya allah subhanahu wa taala anasema wal ladhina ja'u min ba'dihim na wale ambao aliokuja baada yao baada masahaba baada mitume wanasema vipi ikio sisi ni waislamu kweli tuitakidi hivi ndo tunapatuseme yaqulu rabbana wanasema muola wetu salilana tusame sisi wal ikhwanina alldhina sabaquna biliman na mandugu zetu ambao waliotutangulia katika imani wote kutoka kwa baba zetu mpaka kwa wale katika imani wale katika mwanzo hili ndinafauni dua yetu wala tajalna subhanahu wa taala usujalie fi kulubi na ghilla chuki katika moyo wetu lilldhina amanu kwa wale wali wale waliowaamini Wali wale waliowaamini wali wali wali wali wali wako hapa usujalie chuki wachukia wa waja wa Mwenyezi Mungu sababu ya imani yao ربنا انك عفو الرحيم تفكير ya tutako mme hapo al-imanu bil-yawm al-akhir wal-qadar nafkiri itakuja kumalizo wakati mwingine imma na mimi au moja katika ma mashaykh barakallahu feek nafkiri pale kambiyo kwaa cubo ni kwamba ni watu wafahamu lakini pia ilikuwa nguvu ni pia ngani kuimaliza lakini ni ngumu kuimaliza na jalsa ambao ni mbili kwa sababu nilianza na nini siku ya kwanza nilizungumzea mukaddima je kuna swali ama tuna swali anasema anauliza swali baraka Allahu feeka kwamba kulingania ahlul kitabu kulingania watu wa kitabu wao kuna nyingi na hili ambalo wanalifanya hawa ambapo watu ni wa maulama wanalipinga si kwa sababu wanatumia biblia kufanya nini kulingania kwa, kwa sababu kama nikitumia biblia tutapata vitabu vingi nilifanya nini za wametumia biblia kulingania wao utapata ibn Kayim, kuna kitabu hidayatul uh, hiyara na Sheikhul Islam Aljawabu sahihi liman badala din aljawab lima. alfakhir liman yani wote utapata kuna vitabu na no unuku nyinyi mmesema hivi kwenye kitabu chenyu bali kitabu kikubwa ambao unasema ausa kutub ambao umejikuja kuradhi ma wa kristiani na Sheikhul Islam bin Taymiya na ametumia nini vitabu vyao wakati kwa wakati kubwa nawaakataza ni hili ambao walifanya hii ni munadhara ina munadhara munadhara ni le majadiliano majadiliano yana shurut na, na kuyud, na iko adabu zake ambapo muislamu anafaa awe ni mwenye kufanya kitu ya kwanza munadhara alami, alani ni watu watasoma nini mbele ya watu Wacha hiyo ya kwamba ni Bibilia biblia hata wale ambao kuna, kuna watu wa maulidi sijui kuna watu nini tutaita watu wote wa kibira tufanye nini hii ni munadhara imekatazwa kwa sababu munadhara ya zamani haikuwa ni hali hiyo ilikuwa ni watu mtanaadhirain wanasimama na kuna haki wanajadiliana katika mambo ya nini? Mambo ya haki. Ule mufti wa Oman Khalil ali ni Ibadi katika firka zilizopotea alimuomba Ibn Baz wafanye ye munadhara katika Makkah na hiyo itatangazwa katika Idhaatul Quran mamlaka mzima binbaza kasema albatil la yunsar hasema batil haiasambazwi ikiwa yeye yenda uzungumze kuhusu batili yako alafu ni jibu wengi katika watu wa mamlaka wajui batili hiyo si ndio sasa kila mtu ameijua kwa hivyo ni kwamba hii ambayo wanaitumia ni mbinu ya munadhara hii ni mbinu iko na kuyudi yake na cha ajabu ni kwamba ni mambo ufanyika ya kwamba utapata mtu alikuwa ameenda kusilimu kabisa Alipofika pale akawa ni Mkristo na huyo uzungumza au jadiliana ikafanyika kwamba pengine mkristu ana ujanja zaidi kumshinda nani kwa sababu ni ujanja pale pale watu wengi ujanja imakudi kasirisha na nini ama na takbir yani ni tu ni ni huyo uslub. akamshinda uslubu afanya nini huyo ambaye alikuja kusilimu akapata shaka karudi kwa sababu pale si semu ya kueneza kueneza haki na sarahatan Ebu fuatilia watu ambao walisilimu sababu ya hizo muhadhara. Tapata ni kidogo. Ni mtu kutoka mwanzo alipenda Uislamu. Ama liko kusoma na mtu, ama ni mtu alikuwa akizungumza naye. Ni muda huwezi pata mtu atalikuwa ametoka ushagao babagi yake hivi akasikia watu wakaketi Akasilimu ni ngumu. Kwa ba, mara nyingi bali mtu kutoka pale amechukia Uislamu. Mimi nimesikia watu akisema akitukana na bali miungu ya za dini zingine. Wewe mungu wenyewe unasubandika. Kwa haya ni mambo ya kulingania ya ni wana usulubu mbaya ya kulingania wanaeneza mm. shubaha bali wale wameenda kasomo kawana mashubaha wameenda kasomo katika kutabu kutubu za mustashirikini akawa hao akianza kuzungumza ndioueneza nini waislamu utoka nani ni utoka na, na shakka katika dini zao wanasema siku moja simu za gidhorai walidabaadhi watu wa dawa nyeri akakuja na mahanja Kakuja, leo kuja wakachangisha pesa watu wana nini Takuwa na mhadhara hapo ngani? doa na nini? nini? siteme kavuto. Wakaifanya mhadhara siku siku mbili masiku tatu. wale wengine wa Kikristo wakasikia kwamba sehemu za kidhorai right, kuna watu wamekuja. wakaambia kutoka afi manyeri hapo ah, wale manyeri wale wanyonge wale tunawajua. wale ya tatu na watu na wamekizao wakahepa. fizika bahati katika nyoyo za Waislamu mandogo kutembelea jamaa anasema sikuwa tafiti watu wa muhadhara wa Uislamu wamebaki na mashaka anauliza uliza maswali mengi walizipata wapi hizo mashaka m hmm? pole zipata wapi hapo hapo kwa zohadhara ya kwamba obvious kuna shuruti za mutanadhir yani za, za mtu ambaye anatoa anafanya na, na, jidan bali muulamo anasema kwamba imaniishi kwamba ukiona elimu unafaa kweni una mwenye kujadiliana kuna baadhi ya vitu watu wanajua kuna adhabikiyo hizi vitu kuwa tazitakuwa zinazingatiwa munadhara na almira katika dinio imekatazwa hii alikujadiliana hii nafani katika dharura na si katika kusambaza mbele watu ni bathi linaenezwa ikiofanya msikitini huwa msalaha na, na mmoja na anaeleza anasema ya kwamba yakomba katika kadhia za munadhara yakomba watu wenda ni ushindani anasema ule Ahmadidata alipokuwa akifanya munadha zake anasema sidi ziki, zikitoka za munadha Wakristu wataziuza kwa sababu wao wanaona kwamba zile shuba zilikuwa zao zitafanya nini zitaasambazwa isi la na Waislamu la wataziuza kwa sababu wao hakisikiza mtu usikiza saidi yake kwa hivyo ukipata mtu ambaye pengine andakusilimu kimpeteke he ata atasikiza pande zote ikiwa hao atristo walikuwa wakiona hizi CD ni asset kwao kwa dawa yao wanazichapisha wanazieneza wanazifanya tafrih mwislamu akasema hivi sisi hivi mkali katika munadha vipi ambao kuna ikitu ni khatari. mtu atakakulingania ni haende. kuna, kuna nyingi za kulingania mtu asome wengi kwanza wa Uislamu mtu atakujua kitu biblia imemwambia mtu Uislamu mabaru watu, watu, pia watu ya wengi subahaz kumtukusal kaba Hajui, una nyi unaenda kuzunguka tunawaeleza si ndio kama kuna, kuna, kuna kitu ambapo pengine iko kwenye kitabu chao kinaonesha kwamba pia hili za kuzunguka kwenye al-kaba sisi sisi tumeanza liko kwenyu unaeleza kuonesha kwamba hii ndio hakika waislamu na kueleza batili wale watu wengine si lazima ufanye nini kuifanya munadhara. Ikiwa utaweza mimi ndiye ende pale 80 nini, nini mnasema kwamba Yesu ni kadha na kadha na kitabu kime kinasema hivi na hivi. Hiyo ina ishkali lakini munadhara. Hii ndiyo ishkali ishikali ni kubwa ambayo inaharibu zaidi kuliko kutengeneza. Bali kuna miji paka sahii zimefanya kwamba munadhara ni wamii mambo za county government. Simu za kweli hakuna munadhara. Kwa sababu nini? Wacha vile iliendelea paka kwa watu fanya nini? Kupigana auana kwa sababu wewe utanpuka ni Mungu wangu wewe utanpuka mambo hiyo kitabu chenyu na nini Mwisho musho watu fanya nini na dawa sisi si, si, katika hivi so utapata baadhi ya nini ya ya kaunti na nini ya kwamba kwa, kwa sababu ile madhara ambayo inakosiwa na hizi vitu ni zaidi kulingana kushinda nini kushinda faida au ujitengezea tu au unaenda kutafuta do kila mtu fanya nini na kila mtu anajua kama ni wa kweli mbona zingine wanaziacha wakijua hiyo sehemu haina pesa. Jamani mbele ya hili topea aliniambia kule jo sikuzi yakuna ka kwa sababu nini? Nekombea na atafanya nini na nini? hapo Uislamu unajua kazi ya dawa na nini na nini kisha watu wachangie. Ikiwa sasa wa Kristo mekua ni wengi una hapa ni noma. Kuna sadaka itatoka. Fangalito bono Kwa sababu pale nini? nini? Si dawa kikweli, odio ni warongo. Na nokijon warongo mimi kuna wakati fulani mtu alinipatia alinipatia pesa kanaambia wewe mimi nataka dawa ya Kristo wa ndo kanlinga ukafanya watu kalingania dawa ya Kristo kaniambia mimi basi ndafanya mwenyewe naambia la la la taftu leo muhadhara na nini nini moja katika maduaat maarufu ayo muhadhara ni kamtafta kwa sababu ile ni lazima ni lakini kaniambia mimi nitaenda kule nda muongelesha mimi nataka dawa ifanye nini yifanye hivi kusiwe na munadhara kusiwe na hivi na hivi wewe utakuja tu na microphone zako nusu saa saa wale wataslimu waslimu lakini kumefiki pesa nilo, alimpeleka hospitali ene yule historia parasa alikuwa mgonjwa akampeleka ICU akamzika akam... yote alko doi panganes ni, ni baada ya siku mbili ilifanywa baada ya miezi miwili. Yaani mwisho ama unasaini mfanya niko samishani kaza kumbuka ngolea jamani pesa akafanya nini? Sasa ile kuona haye ka nini? Akabidi akuja na alipokuja kwenye hiyo msikiti ambao hiyo hiyo hiyo sehemu ambayo alikuwa hapa kufanya muhadhara alichangisha. Alikuja Juma akachangisha akapata pesa. Yaani yeye ni nini? Na vile tulielewana na yeye atafanya dawa hakufanya Naambia kuchangisha pale fanya nini? akafa na kila kitumukhalifnanin nabli limuwambia hawa si wa katika nini katika kulingania ni mtu utafuta nini na soriki na ma yule ayetoofihi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah